Розділ 5. Найнята Моллі команда медиків займала два поверхи безіменної каркасної споруди неподалік від старого Балтиморського аеропорту Це була модульна будівля Щось на зразок велетенського дешевого готелю із 40-метровими капсулами Кейс зустрів Моллі на виході із капсули, прикрашеної, дбайливо вимальованою вивіскою Джеральд Чін, дантист. Моллі кульгала. Каже, якщо копну щонебудь, вона відпаде. «Я твого приятеля зустрів випадково», – повідомив Кейс. «Із модерних». «Ага, і кого саме?» «Люпуса нетутешнього». «Приніс повідомлення». Він віддав їй серветку, на якій червоним фломастером було написано охайні і чіткі друковані літери зим. казав, та вона жестом наказала йому замовкнути «Слухай, піде нам крабів». Після ланчу в Балтиморі, коли Моллі з моторошною легкістю розтинала краба, вони поїхали на метро до Нью-Йорка. Кейс призвичаєвся не розпитувати. Замість відповідей він отримував самі вказівки мовчати. Вона майже не говорила. Певно, через біль у нозі. Худенька темношкіра дівчина з дерев'яними намастинами та старовинними резисторами в туго заплетеному волоссі. Відчинила перед ними двері і провела крізь захращений тунель. Кейсові здалося, що фінове звалище виросло за час їхньої відсутності. Або ж воно просто поволі змінювалося, щільнішало під тиском часу. Невидиме шмаття осідало і перетворювалося на перегній. Кристалізувалося в есенцію вимерлих технологій, що нишком квітнули на звалищах агломератів. Поза армійською ковдрою, за білим столом, на них чекав Фін. Моллі різко зажастиколювала, витягла папірця, щось написала і передала йому. Фін узяв папірець вказівним і великим пальцями. Читаючи, тримав подалі від обличчя, наче щось вибухонебезпечне. Зробив якийсь невідомий кейсовий знак, у якому поєднувались нетерплячість, і похмуре смирення. Потім підвівся, струсив крихти зношеного твідового піджака. На столі, поряд із роздертою пачкою хлібців, стояла скляна банка маринованих оселеців і олив'яна попільничка з горою недопалків Бартагас. «Заждіть», сказав Фін і вийшов. Моллі всілася на його місце і випущеним із вказівного пальця лезом підчепила шматок оселеця. Кейс тинявся кімнатою і, проходячи повз сканувальні опори, водив по них пальцями. За десять хвилин фін прибіг, осяваючи все навколо широкою жовтавою усмішкою. Кивнув, схвально показав Моллі великий палець а Кейса на мигах попросив помогти з екраном у дверях. Коли всі липучки було застебнуто, витягнув із кишені пласку консоль і увів складну послідовність команд. «Ну, золота моя!» Звернувся він до Моллі. «Ти молодець!» «Нутром чую, це воно! Розповісти, де взяла?» «У не відповіла Моллі, відсуваючи хлібці і оселедці подалі. Домовились з Ларі про Лівак. «Розумно», – схвалив Фін. «Це наш штучний». «Так, а ну чекайте», – устряв Кейс. Із Берна. Вів далі Фін, не звернувши на нього уваги. «Беренський, штучний. У нього обмежене швейцарське громадянство, за якимось їхнім аналогом закону 51-го року. Розробили для «Тес'ї еш полсос'єте анонім». Їм належить і головна машина, і оригінальний софт. «То ще раз, що там у Берні?» Кейс став між ними. «Мовчу зим, це кодове ім'я якогось штучного. Маю його номер у Тюрінгівському реєстрі. Реєстрі штучних інтелектів». «Це все суперклас», – відповіла Молі. «Але що нам це дає?» «Якщо не тутешній правий, цей штучний стоїть за Армітіджем». Я заплатила Ларрі, щоб модерні трохи рознюхали про Армітіджа, пояснила Моллі Кейсові. У них там канали зв'язку якось неполюдськи влаштовані. Ми домовилися, що вони матимуть гроші, коли дадуть відповідь на одне запитання – хто найняв Армітіджа? І вигадайте, що це штучний. Але ці штуки не мають жодної свободи. Це, мабуть, та материнська корпорація, ці Тесле… Десь є ж пулсос'єте анонім, повторив фін, і я маю про них історіку. Хочете історійку? Він сів на стілець і запитально подався вперед. Фін без байки не фін, відповіла на це Моллі, цієї, що ніхто не чув від мене, почав фін. Він був скупником і продавцем краденого, здебільшого крадених програм. Робота періодично зводила його з іншими скупниками, які працювали в традиційніших нішах, Наприклад, здобували дорогоцінні метали, марки, рідкісні монети, коштовне каміння, прикраси, хутра, картини та інші твори мистецтва. Історія, яку він розповідав Моллі Кейсові починалася сперед історії про іншого чоловіка, якого він звав Смітом. Сміт також був скупником, але в урожайні сезони працював із мистецтвом легально. Серед знайомих Фіна він був першим, хто перейшов на Кремній. Цей вираз здався кейсові старомотним і скуповував мікрософти з базами даних про історію мистецтва і галерейні протажі. Сміт носив у новому завушному гнізді півдесятка чіпів, і його знання мистецького ринку викликали святобливий страх, принаймні в колег. Але якось він прийшов до Фіна по допомогу. Це був жест фахової дружби. Він шукав вихід на клан ТСЄ Ешпулів. Але такий, щоб ніхто з клану гарантовано не зміг відслідкувати, звідки прийшов запит. Це можна влаштувати. Відповів йому фін, але мені точно знадобиться детальніше пояснення пахуче було дільце, сказав фін Кейсові, великими грішми пахло. Тож Сміт ходив обережно, можна сказати, надто обережно. Як виявилося потім, у Сміта був постачальник на ім'я Джеймі. Джиммі, серед іншого, грабував маєтки і саме повернувся з високої орбіти а з собою спустив і деяку здобич. Найдивнішою річчю, яку він спромігся видобити під час зломницьких гастролів орбітальним архіпелагом, була голова, точніше платиновий бюст тонкої роботи, інкрустований перетинчастою емаллю, перламутром і лазуритом. Сміт зітхнув, поклав на стіл кишеньковий мікроскоп і порадив Джиммі здати голову на переплавку. Вона була сучасна. Не антикварна і не мала цінності для колекціонерів. Джиммі засміявся. «Ця штука – комп'ютерний термінал», – пояснив він. «Вона говорить. І не синтезованим голосом, а механічним. За допомогою коліщаток і мініатюрних органних труб». Майстер, який виготовив її, був справжнім штукарем. І то дещо схибленим, бо електронний синтезатор голосу не коштував би ні копійки. Тож це була цікавенка. Сміт під'єднав голову до свого комп'ютера. І мелодійний, неземний голос просурмив йому дані сторішньої податкової декларації. Серед смітових клієнтів був один токійський мільярдер, чия пристрасть до автоматів межувала з фетишизмом. Сміт знизав плечима і розкрив перед Джиммі пусті долоні в жесті давньому, як сам перекупницький фах. Він спробує, звісно, але не обіцяє, що зможе виручити пристойну суму. Коли Джимі пішов, лишивши голову, Сміт іще раз її роздивився і познаходив проби. За деякий час він відстежив походження голови аж до двох майстрів із Цюриха – паризького фахівця з Емалі, голландського ювеліра і каліфорнійського інженера. Потім дізнався, що голову замовила корпорація Тесьє Ешпул С.А. Сміт почав налагоджувати зв'язки з токійським колекціонером і натякати, що має для нього дещо варте уваги. А тоді до нього навідався один пан, і то без попередження. Пройшов крізь заплутані лабіринти смітової системи безпеки, наче тої не існувало. Такий собі невеличкий і неймовірно чемний японець, за всіма ознаками клонований ніндзя. Сміт майже не ворушився під спокійним кароукем поглядом смерті, що сиділа навпроти нього, за столом із полірованого в'єтнамського палісандра. Лагідно, замалим, невибачливо, клонований убивця пояснив, що його обов'язок – знайти і повернути певний витвір мистецтва. Механізм неймовірної краси, викрадений із дому його господаря. До його відома довели, що Сміт може знати, де саме наразі перебуває згаданий артефакт. Сміт відповів японцеві, що помирати поки що не збирається, і видав йому голову. І скільки ж поцікавився відвідувач, Сміт очікував заробити на продажі цього предмета. Сміт назвав ціну набагато нижче за ту, що збирався призначити. Ніндзя витягнув кредитний чіп і перекинув названу на суму з анонімного швейцарського рахунку. Хто ж, поцікавився Ніндзя, приніс Смітові цей витвір мистецтва. Сміт назвав ім'я. За кілька днів він дізнався про загибель Джимі. І тут на сцену вийшов я. Вів далі фін. Сміт знав, що я частенько маю справу із завсідниками Меморі Лейн, а саме там можна тихенько зібрати досьє так, що запиту не відслідкувати. Я найняв кіберковя, оскільки був посередником, то взяв собі відсоток, а Сміт був з обережних така стрьом оборудка, а він все одно вийшов у плюс. Щось тут було нечисто хто заплатив із того чіпа Якудза та ніколи. Їхній кодекс чітко описує поведінку у подібних ситуаціях, і вони завжди вбивають отримувача. Може, якісь шпигунські ігри? Сміт так не вважав. Від шпигів за миль сто з тхне, тільки нюх має. Тож мій ковбой в архіви новин, аж доки не знайшов згадки про те, що те с'є ешпули з кимось судяться. Сама справа ні про що не казала, та ми знайшли юридичну фірму. А коли ковбой зламав кригу тих юристів, ми дізналися адресу родинного гнізда, і це була золота жива. Кейс підвів брови Фрісайд, пояснив фін, веретено на орбіті. Виявилося, що вони ледве не все там до рук прибрали. А ще в нас склалася цікава картинка, коли мій ковбой прогнав зібрані дані крізь архіви і зробив підбірку. Родинна компанія. Корпоративна ієрархія Ви б, може, хотіли придбати частку в цьому соціете анонім От тільки тесь є ешполи не виставлялися на відкритому ринку понад століття На жодному ринку, як мені відомо Ми маємо справу з дуже тихою, дуже ексцентричною родиною першого покоління емігрантів на високу орбіту Родиною-корпорацією Страшенно багаті, страшенно не люблять преси «Багато клонів. Орбітальний закон поблажливіший до генної інженерії, правда ж? Тому не так і просто дізнатися, представники якого покоління чи поколінь командують парадом у той чи інший час». «Як це?» – перепитала Моллі. «У них своя кріогенна лабораторія. Навіть за орбітальним законодавством на час кріогенного сну громадянин юридично вважається мертвим». Мабуть, вони якось домовляються між собою, хоча глави сімейства ніхто не бачив років 30. А матінка їхня загинула під час якогось нещасного випадку в лабораторії. То що сталося з тим твоїм супутником? Нічого, а микнув він. Забив на них. Ми разок глянули це юридичне божевілля з купою довіреностей, виписаних тесь ешполами, та й по всьому. Певно, Джиммі заліз у стрейлайт. Украв ту голову, а тесь є ешпули, послали по неї свого ніндзю. Сміт вирішив, що краще про все це забути. Може, це було й мудре рішення. Фін глянув на Моллі. «Вілла Стрейлайт. На вістрі Веретена. Тільки для своїх». даєш, то був їхній власний ніндзя, Фіне?» – запитала Моллі. «Так Сміт вважав». «Дорога штука». Не цікавився, що було далі з темнінцею. Мабуть, у морозилку поклали. Розморожують, коли їм треба. Гаразд, втрутився Кейс. У нас є Армітіч, якого тримає на зарплаті штучний на ім'я Мовчозим. Що це нам дає? Поки що нічого, відповіла Моллі. Але тепер для тебе є лівачок. Вона витягла з кишені складений папірець і простягнула йому. Він розгорнув його. Там були координати та вхідні коди. Чи є це? Армія Діджа? Якась його база даних? Купила модерних на окремих умовах. Де це? У Лондоні, відповів Кейс. То зламай її засміялася Моллі. Не дарма ж ти хліб їси. Кейс чекав місцевого поїзда на залюдненій платформі. Моллі пішла додому на горище кілька годин тому з конструктом рівного в зеленій сумці. А він тоді засів поячити. Його нервувала думка, що рівний тепер став конструктом – катриджем, на якому записали навички, пристрасті, колінні рефлекси старого. Індукційною рейкою прогуркотів місцевий поїзд і дрібний пил засочився з у стелі тунелю. Кейс увійшов до вагона крізь найближчі двері, і дорогою роздивлявся інших пасажирів. Двійко похижому з місіонерів, секти християн-учених, наближалися до трьох юних офісних технарок. Усі троє мали на зап'ястях голографічні зображення ідеалізованої вульви, що рожево виблискували в різкому світлі вагонних ламп. Технарки нервово облизували ідеальні губи і зиркали на християн-учених з-під металево-блискучих повік. Ці дівчата здавалися якимись екзотичними, довгоногими травоїдними, що граційно і несвідомо хиталися в унісон із поїздом, а їхні високі підбори – глянцевими копицями на тлі тьмяного металу вагонної підлоги. Кейс вийшов на своїй станції доки вони зрештою зважилися зірватися на галоп і втекти від місіонерів. Опинившись на платформі, він помітив на стаційній стіні білу голографічну сигару. Під сигарою пульсували білі літери «Фрі Сайд» – стилізовані піддруковані японські іерогліви. Він пройшов крізь натовп і зупинився, аби роздавитися рекламу. «Навіщо чекати?» Запитували в нього білі літери. Заокруглене біле веретено було оперезане і оббите решітками, радіаторами, стикувальними механізмами і куполами. Цю рекламу чи інші подібні Кейс бачив сотні разів. Вона його не зацікавлювала. Із Декою на колінах він міг дістатися до фрісайдівських банків даних так само просто, як до банків у Атланті. подорожі. М'ясна тема. Але сьогодні він помітив крихітний логотип за обільшки з монету, вплетений в куток світлового рекламного напису. Т.Е. Він пішов додому на горищі, загрузлий у спогадах про рівного. Практично все своє дев'ятнадцяте літо він просидів у джентльмені Невдасі. Сідив дороге пиво і спостерігав за кіберкубоями. Він іще жодного разу не торкався деки, але вже знав, чого хотів. Того літа баром тинялися ще за два десятки мрійників, і кожен поривався набитися в учні до ковбоя. Іншого способу навчитися не було. Усі вони чували про полі – бикуватого жокея з-під Атланти, який пережив смерть мозку під чорною кригою. Легенда про нього ходила лише одна. І то геть вулична. Він здійснив неможливе. Більше про нього ніхто нічого й не знав. Щось жир не ламав, повідав Кейсові за кухоль пива якийсь інший салага. Але ніхто не знає, що саме. Чув, що це могла бути бразильська зарплатна мережа. Хай там як, а чувак був мертвий. І мозок його також мертвіший за мертвого. Кейс витріщався на кремезного чоловіка в сорочці по той бік переповненого людом бару. Шкіра його мала невловимий свинцевий відтінок. Малий, за кілька місяців казав йому рівний у Майамі. Я типу: "Як ті товстосракі ящіри? Чув про таких?" Мали собі по два мозки: один в голові, а другий біля дупи, щоб задніми ногами керувати. Врізався в ту чорну хрінь, а задній мозок, знай собі, фуричить. Ковбойська еліта невдахи цуралася полі, керуючись якимсь груповим тривожним інстинктом на межі забобонів. Маккой полі, лазар кіберспорту. А от серце таке його підвело. Запасне російське серце, пересаджене під час війни в таборі для полонених. Він відмовився поміняти його, коли повернувся. Казав, його незвичний ритм допомагає зберігати відчуття часу. Кейс намацав у кишені папірець, отриманий від Моллі, і пішов угору сходами. Моллі хропла на немолоні Від коліна і вгору майже до промежени, Її стегно було закутане в прозорий лонгет. Шкіра під затверділою мікропорою вкрита сенцями, що з фіолетового переходили по краях обритко-жовтий. Уздовж лівого передпліччя вишикувалися в рядок вісім дермів. Усі різних форм і кольорів. Поряд із Моллі лежав трансдермальний модуль Акай. Його тонкі червоні дроти тягнулися до тротів під лонгетом. Кейс увімкнув настільну лампу біля хосаки. І світло чітким колом упало прямісінько на контейнер із конструктом рівного. Зламавши тонкий шар криги, Кейс під'єднав конструкт і вийшов у матрицю. Одразу ж виникло гостре відчуття, наче хтось читає його через плече Він відкашлявся у горлі тисло. Діксі, Макою, це ти чувак? Здорово, братуха. Почувся голосний звідки. Це кейс, чувак. Пригадуєш? Майамі. Пацаня. Швидко вчився. Що останнє пам'ятаєш перед тим, як я до тебе заговорив, Діксі? Нічого. Завжди. Він від'єднав конструкт. Відчуття присутності зникло. Під'єднав знов. Дікс. Хто я? Ти мене висадив, мужик. Ти хто, бляха, такий? Кент твій, напарник. Що з тобою, чувак? Це питаннячко. Пам'ятаєш нашу розмову секунду тому? Н ні. Шариш, як працює запис особистісної матриці? Е та шарю. Це жорсткий конструкт, тільки читання. То якщо я під'єднаю його до своєї пам'яті, у нього послідовна пам'ять у реальному часі запрацює? «Мабуть, що?» – відповів конструкт. «Гаразд, Діксі, ти і є конструкт. Врубаєшся?» «Як скажеш!» – погодився конструкт. «То хто ти?» «Кейс». «Майамі», – промовив голос. «Пацаня, швидко вчився». «Точняк, зараз ми з тобою, Дікс, Махтем у Лондон. Колупнем трохи даних. Нормально? Іде?» Наче у мене великий вибір